Ezinu behan edagantzen besta Baikortasun hori Goizeko ekitali ofizialean Ede senditu Adizantzen Berion frangorekin Torri baitziren antolatzaileak Eta Eskualeriko Ikastoren presidentea den Koldo teituri Galdegin dioguz Zer duen Gauzatuko den Lizeo Profesionalaren Gai hortaz Ba beste postu bat ez da Eta gainera nik ustotoe Zinez garrantzitsua, azken finean e, gure asmoa bada e, gure egizartea euskalduntzea ba, bueno, hor genuen esparru bat, ba, ba, bentsat bereziki parralden ba, ikutu barik genuena, hau da lan mundua, eta bueno, ba, ba, horregin e, egin den ekarpena sekulako garrantzia du. Beraz, haimaika bueno, apostu ditugu, eta bueno, arlo honetan ba, ba berri bat, ezta? eta aurrera egin berrekoak. Lanbide eziketan bere esperientzia ekartzen aldio Euskal Herriko Ekastolen Elkarteak, el hemen begia den gauza bati? Bai, bai. E, egual den lanbide eziketako 6-azpi kastola daude, e, azken urteotan gainera, beraien artean e, bueno, ba, Sekulako Elkarlana dago, Eh, ma, ma, proiektu ezberdinak e konpartitzen dira beraz, bueno, ba, mendik aurrera beste bat egongo da Euskal Herriko ikastolen e elkartaren barruan eta seguraski, ba, bueno, ba, egoalden dituguen esperintziak oso baliagarriak izango dira ba, beste arloetan bezala ba, lanbideziketan ere Jan-Jak Glaser departamentuko burua ere horzen eta garaioen gaia haipatu da arekin heldu den urtetiko iti eskolako autobusak pagatzea burraxoen gain izanen baita Les collectivités sont toujours en pleine evolución, nous avons le sujet des transports scolaires. Elkargoak eraldatzen ari dira, garaioen gaia hor da, galtzen dugune esku menada hori, baina saiatko gira segurtatzerat, begiz hartzen dutenek gure engaiamendua betetzen dutela. Se askala dugu Irmoki, euskararen erakaskuntzak balio baitu, baina nere seaska mailan eta esperientziaz diot, badelako seriotasun engaiamenduaren errespetu eta egiazko militantismo. Frédéric Espainiak chez Nataliak Jakinara Sidhu eurokartaren berristearen pogunaren ondotik, beste egitasmo bat badutela. On a une rencontre avec un conseiller à l'Élysée le 24. Bilkurabat badugu eliseoan, ogoitalauan, kontseilari batekin ideiaren aipatzen azteko, ez du egan nahi gobernuad dosi denik, segureski ez, baina bohokatko gira, helburua da lege testu batekin abiatzea, mugiltze sisteman ari diren eskola laikoen ezagupena lortzeko, ikastolak adibidez, egestasun gehiagoren izaiteko edabideen dako, eta gerora eskualdeak ere eraginko gago izan ditan seinaletikan eta zerbitzu publikoetan. Eztu gamo gemaiten, boro katzen gira voilà, Euskara Renalde. On, on las rean, se ba uh, por la logbazk.